Скъпи вярващи, може би а, си спомняте последната ни тема от поредицата, която имахме. Спомняли ли си някой за какво ставаше въпрос тогава? Четири периода, през които преминава и Църквата на 200-те от седмия ден. Първият от тях беше времето, в което всичките очакват Исус Христос да за се завърне сега, днес, в нашето време. Само, че това не се случва. И те си мислят и си казват и започват да вярват, че той ще се завърне, но малко ще закъсне. Малко ще закъсне, но отново го няма. А, може би той ще дойде по-късно. Един четвърти период, в който всички вярващи започват да търсят някакви начини или да си да дадат обяснение и да си дадат отговор на въпроса защо той се забавя толкова, защо го няма и по какъв начин ние можем да ускорим неговото идване или ако не успеем да ускорим идването му, ние да направим нещо, за да отидем при него. За да може да сме заедно. Колкото се може по-скоро и по-бързо. Тази вечер продължаваме нашата поредица озаглавена Историята за края или Краят на историята, Темата, която ще разгледаме със заглавие Двойно гражданство. Бих жал с тази поредица да видим по-добре мястото ни в света, ролята, която Бог ни възлага и в същото време мястото, което Бог заема в този свят, разбира се, и в нашия живот като отделни индивиди. Отново ще се опитаме да идентифицираме пътя на църквата в този свят. Отваряйки свещеното писание, най-вече Новия завет, ние често пъти виждаме как Исус Христос използва притчи, с които иллюстрира онова, което иска да каже на своите слушатели. И интересното е, че винаги след като Исус Христос представи дадената притча, хората са длъжни да вземат някакво решение, защото притчата разделя слушателите на Исус Христос на две категории. Не знам дали ви е обърнало впечатление този факт, но притчите на Исус Христос винаги разделят хората като ли на две категории. Такива, които са добри и такива, които не са добри. Такива, които са послушни и такива, които не са послушни. Които се съобразяват с това, което Бог иска и които не се съобразяват с това, което Бог иска. Uh, притчите, интересно е, че притчите, които Исус Христос разказва, интерпретират Неговите слушатели. А не слушателите, е необходимо да интерпретират Неговите причи. Uh, това е всъщност смисълът на Неговите притчи. Uh, и разбира се, чувайки тези притчи, тези хора отново повтарям, трябва да вземат решение. Бог формира с църквата си с ясната цел тя да представя Божествената истина в този свят, толкова точна, толкова ясна, толкова директна, че онези, които я чуят, отново да се разделят на две: онези, които я приемат и онези, които я отхвърлят, онези, които искат да се съобразят с тази истина и онези, които не желая да се съобразят. Но тази истина, която Бог иска и предава чрез църквата си в наше време, има, има тази цел. Да те накара, да ме накара, да взема решение. Да реша на коя страна да се определя. Исус обхваща чрез притчите си проблеми, свързани с, от една страна с Божието царство от друга страна с земното царство, нещата, които се случват в този свят. И разбира се, обхващат притчите на Исус и нашата роля, и нашето място, в едното царство и в другото царство. Защото ние живеем в този свят, от една страна, но Исус Христос ни говори за един друг свят, за Божието царство, което Той обещава на тези, които вярват в Него. Интересно е, че а, нито в а, Стария Завет, нито в Новия Завет а, можем да намерим в същеното писание определение за понятието църква. Какво е църквата? Какво представлява тя? А, от догматична гледна точка не можем да намерим такава дефиниция и такова определение. А, да, а, теолозите се опитват да дадат определение на църквата, такава каквато е днес, дори има и специална материя свързана с църквата, наречена еклесиология, която се занимава точно с църквата, какво представлява тя, през какви периоди минава, с какви проблеми се сблъсква и трябва да ги разрешава. Но самата Библия не ни дава дефиниция на понятието църква. По-скоро тя прави нещо друго. Тя ни дава картини, с които описва църквата. И ако погледнем а, в Новия завет, там виждаме как, примерно, църквата е сравнена с лоза. Лозата, пръчките, едно растение, което трябва да бъде в синхрон. Друга картина, чрез която ни е описана църквата, това е една жена. Книгата Откровение много ясно говори за за този символ, за този образ. Църквата е описана и като едно тяло, едно тяло, което трябва да работи в синхрон, да живее в синхрон, разбира се, ръководено от главата, която е Исус Христос. Църквата, разбира се, е комплекс и то е много сложен феномен, който не може много ясно да се дефинира и да се опише. И аз би желал в продължение на тази поредица, която ще имаме, да си даваме отговори и да откриваме, може би, нови неща или да си припомняме стари, познати неща, свързани с църквата, такава каквато е била преди, такава каквато е днес, такава каквато, може би, би трябвало да достигне все пак някаква форма в определеното време. И разбира се, най-важното е моето място, моята част, моята задача или моето присъствие в това понятие църква. Църквата, отново повтарям, е много сложен механизъм и това е защото тя, тя не е призована на 100% от, от хората. Тя няма на 100% човешки происход. Има, има така, една опасност човек да си мисли, че църквата е една човешка институция. И нищо, и нищо повече. Тя разбира се не е като останалите институции, корпорации и фирми. Църквата вярва и разбира се има своето основание да приема, че тя има своя божествен происход. Че тя има своя божествен происход. Но тази вечер бих желал да спрем нашето внимание на този факт, че както едното нещо е лошо, така и другото нещо не е добро. Да вярвам, че църквата е човешка институция само, или да вярвам, че църквата е само божествена институция. И едното, и другото взети по-отделно според Библията не са много точни и не са много правилни. Ще видим защо. Затова озаглавих размишленията ни за тази вечер двойно гражданство, защото ще видим или ще си припомним, че църквата всъщност има тези две натури в себе си. И човешката натура, и божествената натура. И те трябва да вървят заедно. Когато имаш двойно гражданство, като че ли нещата малко стават по-комплексни и сложни, защото трябва да се съобразяваш с законите и на едната държава и с законите на другата държава. Ти си подвластен на двата закона. Църквата прави същото, защото има тези две естества, божественото и човешкото естество. Но като че ли тя по-скоро претендира за божественото си естество и то много силно претендира за него. И го изявява в обществото. Говорейки за църквата, имам предвид християнската църква като цяло. Не визирам в момента никоя религиозна общност по отделно, а цялата християнска църква. Тя предявява това си искане и тази си претенция, че има божествен происход, защото само по този начин тя може да придобие някакъв статут в обществото, може да вземе своето място в обществото и то с голяма тежест. Църквата предявява това си право, разбира се, въз основа на свой божествен происход, за да защити своите действия, своите твърдения, своите вярвания, своите решения и по този начин тя се опитва да излезе от контрола, под който Съв всички останали организации в този свят. С други думи, църквата се опитва да каже, никой в този свят няма правото да се намесва в нашия вътрешен живот. Онова, което ние правим, онова, в което ние вярваме, онова, което ние проповядваме, е нещо, което не подлежи на коментар от никой друг, освен, освен от нас и от Бога спомняте си, може би, когато Исус Христос беше тук и в един от разговорите беше провокиран, както обикновено, и му беше казано, трябва ли да плащаме данък на кесара. Какъв беше негови отговор? Спомняте ли си? Давайте кесаревото на кесара, а Божието на Бога. Но връщайки се назад в историята в християнската църква, най-вече в средновековието, виждаме как тя тя отказва да е подвластна на кесара. Отказва да, да се а, постави управлявана или по някакъв начин а, да и се търси правото от кесара, т.е. от а, държавата. Тя не дава право на никой да се меси в нейния живот. А, ето какво пише Джонс, а, един а, писател, точно за средновековната църква в своята книга, Уроци от реформацията. Той пише следните думи. Осъждаха се лошите практики, но се оправдаваше системата, чрез която те съществуваха. Църковната система има предвид. Времената бяха лоши, но църквата, която правеше те да бъдат такива, беше в кавички праведната. Обичаите бяха коварни, но църквата, която ги подхранваше, беше свята. Папите бяха демонизирани, но църквата, която те ръководиха, беше божествената. Църквата беше кораба на спасението в кавички. Капитана и целият екипаж можеха да са пирати, можеха да използват кораба за лоши цели, можеха да го пълнят с плячка и контрабандна стока, можеха да навигират по посока на унищожение. Но въпреки това, стария кораб на спасение беше в изрядност. Виждате ли този парадокс? Онова, което автора ни казва е следното, че църквата понякога и може би в повечето си случаи в средноековието прави лоши неща, върши лоши неща, предлага лоши неща на обществото и в същото време не дава правото на никой да каже, че тя е лоша, че тя е коварна, че тя върши нередни неща. Никой няма право да каже това. Разбира се, това е била средновековната концепция за църквата, но аз и мисля, какво е състоянието и какво е положението днес? Дали не е много сходно? Дали нещата не са идентични? Църквата живее в света, използва системата и механизмите в този свят, църквата е повлияна от света и въпреки всичко, тя не иска да бъде поставена наравно с другите институции. Отново говоря, християнската църква като цяло, като, като една голяма общност. С други думи, а, нас само Бог може да ни съди. И само Той може да ни държи сметка. Казват тези хора. Другите нямат право да казват погрешно ли онова, което се върши, или не. Защото те нямат права на църквата. Мислите ли, че днес е по-различно, отново ви питам, отколкото в средновековието, отколкото това мислене, което са имали тогава хората? Миналата и по-миналата седмица гледах и слушах предавания, може би и вие сте в течение на тези събития. Едно от тези събития беше за откраднатите мощи на Йоан Кръстител от Сливен, Всъщност тези мощи са се съхранявали в Созопол, но биват преместени в Сливен, за да могат и там хората, вярващите поклонници, да се поклонят по някакъв начин да достигнат до, до тези мощи. Онова, което църковното лице сподели пред камерите беше «Нека някои хора не си превишават правата, право има само патриарха». Това го каза по повод на това, дали мощите би трябвало да се местят от едно място на друго. Нека светските хора не се изказват, защото те нямат това право. Перефразирам. Само патриарха има това право. Закона няма право да му се, да му се бърка и да, да, да се намесва в нашите дела. Това са църковни дейности, това са църковни мощи, ако така мога да се изразя. И само патриарха, само църквата може да взема отношение по тези въпроси. Милата седмица, по-скоро тази седмица, напоследък малко дните ми са объркани, но а, слушах едно предаване с а, сестра Валентина, която всъщност е а, така, отговорник в Калоферския женски манастир. А, беше разпитвана за дейността в манастира, какво се занимават, какви дейности извършват. заобщо за дейността и живота на жените в този манастир. В изказването си тя каза, попитана по повод на някои неща, каза, светските хора нека не се месят в духовенството. Светските хора нека не се месят в духовенството. Отново виждаме а, това желание църквата да бъде самостоятелна, че тя може да прави каквото си иска, когато си иска, каквото си пожелае, но никой друг да няма правото да се намесва в нея. Да няма правото да я осъжда за каквото и да било. Не ли подобно и нашето мислене, обръщам нещата, нашата църква, църквата на Адвентистите от Седмия ден. Не ли на моменти подобно и нашето мислене? Ние сме вярващи, другите са светските. Ние сме Божите деца, те са така малко на, настрани. Ние едва ли не сме правените и заслужаваме спасението, а те това, това, това правят. Това и това и това не правят. Говорейки за християнската църква като цяло, дали всички решения, които от тя е вземала и взема, са продиктувани от Бог. Дали християнската църква като цяло и нейните решения през вековете до ден днешен и днес, които се вземат, винаги са мотивирани и продиктувани от това, което всъщност е Божията воля. Много хора са умирали в името на Бог. Много хора са умирали по причина на това, че други хора изтъкват, че вдъхновени от Бога отиват да ги убият и коя всъщност е Божията воля? Да умреш или да отидеш да убиеш? Тези хора са мотивирани от това, че Бог Бог ги кара да извършат това. Мисля си, че по някой път приписваме на Бог нещата, които самите ние правим, самите ние мислим, самите ние извършваме. В книгата на пророк Исая, 55 глава, и там стих 8, Исая 55 глава, стих 8 ние четем следните думи. Защото моите помисли не са като, като вашите помисли, нито вашите пътища, като моите пътища, казва Господ. А много пъти ние се опитваме да припишем нашите мисли, нашите действия. На Бог. И да кажем ми, ние, защото сме вярващи и сме част от църквата, Бог, Бог повлия да направят това, да извърша това, да си помисля това. Как тогава можем да анализираме църквата? От каква гледна точка можем, можем да извършим това, можем да я анализираме? Едната от страните е от човешка гледна точка. Да опишем църквата да направим някаква картина, какво всъщност представлява тя. Но ако направим това нещо и подхождаме само от човешка гледна точка, а, ние можем да станем а, едни истински скептици. А защо? Защо можем да станем скептици ако погледнем църквата и се опитаме да я обрисуваме от човешка, само от човешка гледна точка? А защото а, като че ли поглежайки я, няма кой знае каква разлика между църквата и всяка една останала институция в този свят. Има си някакъв ред, има си начин на управление, има си време за събиране, комитети, съвети и така нататък. Всяка една фирма в обществото има това нещо. Има си време, в което се събира, има си колектив, има си хора, които управляват, които ръководят. И ако гледаме църквата само от тази гледна точка, като човешка институция, няма да видим кой знае каква разлика. Е да, проповядат се може би по-странни учения, има си специални ритуали, но, но като цяло, погледнато от човешки, няма кой знае каква разлика. Ако погледнем само от божествената и страна, тогава пък ние можем да стигнем до фанатизъм. А защо? Поглеждайки църквата само от божествената и страна. Ние можем да стигнем до фанатизъм. Защо? Ами всичко, което се прави, всичко, което се говори, всичко, което се мисли, той идва от Бог. И в един момент аз заживявам с идеята, че Бог постоянно ми говори, от когато в момента, в който се събудя, до момента, в който легна, а може би и през нощта, докато сънувам, Бог ми говори. Всяко нещо, което извърша, той е продиктувано от Бога. Всяка мисъл, която помисля, тя е изпратена от Бог и вие нямате право да ме се бъркате, да ме се мести, защото, защото това Бог ме го казва. Това са двете крайности. Да погледнем църквата само от човешката и страна или само от божествената и страна. За това озаглавих размишленията ни как? Двойно гражданство. Тоест, винаги когато говорим за църквата, трябва да мислим за тези две нейни натури, за тези два елемента, които влияят за нейното, ако щете, изграждане, развитие, оформяне и нейния живот. Човешкото естество, човешката натура, божественото естество и божествената натура в нея. Скептицизъм и фанатизъм. Надявам се и вярвам, че няма да стигнем до там. Няма да изпаднем в тези два капана. Интересно е, че Библията ни говори за един баланс, за едно равновесие, за една хармония между тези две страни на църквата. Божествената и човешката. Кои са обаче факторите, които влияят за нейната поява, за нейното развитие? Понякога за нейния спад, за нейното разваляне или пък за нейното реализиране до финала. Все пак би трябвало да има някои фактори, които влияят. Човешки, божествени фактори и те, според Библията, са комбинирани. Отново не можем да ги разделяме. И да кажем, само човешки фактори, само божествени фактори. Те са сляти, те са заедно. Ще изброя няколко от тях. Икономически, политически, географски, сръхестествени, социални, ако щете, исторически, психологически фактори, свързани с културата, етнически, климатични, религиозни. Може да си кажем, как може всички тези фактори да влияят на църквата. Географския фактор, как ще влияе на църквата, климатичният фактор, как ще влияе на църквата. Или историческия фактор, как ще влияе на църквата. Някои от тези фактори се забелязват много ясно, открояват се много ясно. Някой от тях не чак до там, по-малко, като че ли са по по-в тъмното. Но от тези фактори. Това е един малък списък от факторите, които ви изреждам. Тези фактори влияят за появата, развитието и понякога разпада на църквата. А, ние не можем да ги пренебрегнем и да казваме «Ами църквата си е на Бог, Той има грижита. Всичко, което се случва, него ще търсим отговорен. Църквата се случват както добри неща, така и лоши. Да припишем ли на Бог и лошите неща? Казахме, че говорим за човешката, за човешката натура и за божествената натура, които са общо в църквата. Разбира се, Исус Христос е идеалният пример за съчетаването на човешкото и божественото, което всъщност се появява в личността Исус Христос. Човешката натура и божествената натура обединени в Исус Христос. И той по много елегантен начин ги вплита в себе си и се получава всъщност личността Исус Христос. И хората можеха тогава по негово време и днес да видят и да видим от една страна човешкия син, който дойде на тази земя, от друга страна същия този човешки син, как и Божия син. И двете естества в, в едно. Така че всички тези фактори влияят на църквата. Ще ви дам примери по-близки до нас. Църква Ново Село. Може би някой от вас е ходил там. Аз, аз съм си родом от Ново Село. Църква Ново Село през 90-те години, 92-ра, 3-та до 98-ма, 9-та, беше с членство около 45 човека. Днешна дата е около 25 човека. Тоест имаме спад около 20 човека. На какво се дължи това? На Бог, на дявола, на хората? Трябва да има фактори, които влияят. Друг пример. Село Медово. Там имаме църква. Само за няколко години хората, които стават членове на църквата, са 13. В момента имаме 13 члена там. прежителство 200 човека в селото. Как става това? Църква Пловдив. От една църква станаха две. В един период имаше и трета църква. В този момент сме две, а, има растеж на членството, кое повлиява за това. Бог, хората, или всичко е общо, или това са някои фактори, които няма нужда Бог специално да, да ги, ги създава или да ги изпраща. Църква, ново село, мога да ви кажа защо членството има спад с 20 човека. Тези хора просто вече не живеят в ново село. Те се преместиха. Преселение. Преселване от едно място на друго място. Църква Медово, половината и членове са отново преселени от други места. Църква Плоури център, говорим сега специално за нас. Колко от нашите членове са преселници? Тоест не сме израснали в Пловрив и не сме били първо членове на църква Плоуриф. Аз сме дошли от други църкви. И виждате ли, този фактор, един единствен фактор, преселването от едно място на друго, как влияе. И затова понякога казваме, ама в това населено място има много вярващи, в другото защо няма хич. Или защо тази църква е била голяма, изведнъж започва да намалява. Ама не си даваме сметка, че когато тя там намалява, на друго място, друга църква пък се увеличава, защото има движение, движение на хора. Разбира се, че Бог не можем да го изключим от нашите сметки, но отново повтарям, че ние виждаме тези два фактора, от една страна човешката натура, от друга страна божествената натура, как повлияват и дават своя принос в църквата. Ако трябва да дадем още един пример, в основата на Адвентната църква, когато тя се заражда и оформя, като движещ фактор и движещ механизъм имаме една жена. Елон Уайт. Нали така? Тя е жената, която получава специални видения от Бога. Тя има вести към ранната църква. Тя има специални вести и към отделни хора, но и към църквата като цяло. Един въпрос. <към> помислете си, <към> прощавайте, помислете си, че вместо жена начало беше мъж. Как биха изглеждали нещата? В онова време, когато жената все още се е гледала скептично, емансипацията е била по-назаден план, жената не е била водеща в обществото. Представете си, че на нейно място и ние знаем много добре, че Бог беше призовал два мъже преди нея, но те отказаха. Но само се опитайте да си представите, как би изглеждала църквата, ако щете и като количество, и като качество, ако вместо жена беше мъж. И всичко това се оказва своето влияние върху църквата. Ако погледнем към Библията, първата църква, като че ли аз по нея откривам, в семейството на Яков, първата църква, като ще ли я виждам там, 12 деца, 12 братя, 12 сина, след това тези синове и братя те ще станат 12 патриарси, хората, от които всъщност започва и се сформира Божия народ. Новия завет виждаме ранната пахристиянска църква, отново от 12 апостоли, като че ли в времето на Яков виждаме оформянето и всъщност зараждането и развитието на Старозаветната църква. Кои са факторите, които спомагат за изграждането, за развитието, за, ако щете, финализирането на Старозаветната църква като благоизбрание Божия народ? Защото отново би трябвало да има някакви фактори, които повлияват на това. Тези хора и до, ден днешен, и до ден днешен вярват, че те са богоизбраните. Че те са избрания народ. Еврейския народ. Как евреите отидоха в Египет? Спомняте ли си? Как евреите отидоха в Египет? Какво повлия, за да отидат те в Египет? Виждаме семейството на Яков. Да, глада, но преди глада имаше нещо друго. Гладът дойде малко след това се случи. Йосиф, точно така. Йосиф. Йосиф като че ли стои в основата на това, тези хора да отидат, да отидат там, в Египет. Ако трябва да погледнем факторите, които влияят върху църквата, можем да се върнем и да се припомним от нези няколко фактора, които ви изредих. Психологически, исторически, географски и така нататък. Ако трябва да поговорим за психологическия фактор в а, този епизод от Живота на Божия народ, можем да видим как братята на Йосиф му завиждат. Тази е чисто психологически фактор. Проблем. От друга страна пък Йосиф е онзи, който ходи и изказва своите братя на баща си. Какво правят за нередните им неща, думи и така нататък. От трета страна, отново психологически фактор, виждаме как бащата обича едното си дете повече от всички останали. Обича Йосиф повече от другите. И всичкото това оказва влияние за развитието и за сформирането и за преместването на това семейство в Египет. Какво да кажем за свръхестествения фактор? Откриваме ли някакъв свръхестествен фактор в тази история? Да. Сънищата, които Йосиф получава. Той твърди и казва и ние вярваме, че те са от Бога. И онова, което те говорят, той вярва, че, че ще се изпълни, че ще се сбъдне. Имаме ли социални фактори а, в тази история? Да. Йосиф е продаден от своите братия на Исмаиляните. Те го продават на Петефри. След това виждаме как живота му се развива по много бурен начин. Той става затворник до момента, в който отиде в дома на, на фараон. Едни социални фактори. Можем тук да видим и живота на един емигрант, на един човек, отиваш в друга страна. И трудностите, с които той трябва да се прибори, с които трябва да се справи. Също така откриваме и географски фактори. Какви? Коя беше страната, която Бог обеща на Авраам? Спомняте ли си? Ханан или Египет? Ханан? защо пък сега трябваше да отидат в Египет? И може би и те си задавали този въпрос. Но ето и този фактор повлиява за да могат те да отидат там. Така трябваше да се случи. Можем да включим и етнически фактор, Египтяни и по-скоро египтяни и семити никога не се разбираха. Египтяни и семити, не казвам само евреи, защото всичките семитски народи са много, те не се разбираха помежду си. И това е етнически фактор. Защо? Защото произлизаха от различни, от различни етноси, да ги, да ги наречем. Египтяните произлизаха от хам, семитите произлизаха от сим. И това беше един фактор, който отново всяваше някаква връжда. За един египтянин е било противно да гледа как един семит, примерно, коле една овца. Не знам, обръщало ли е впечатление и правило ли е впечатление по-скоро. Факта, когато Мойсей отива при Фарон и му казва «Пустини за три дена да отидем и какво да направим в пустинята? Спомнете ли си?» да принесем своите жертви. Защо в пустината да отидат? Не могат ли там да си ги принесат? Защото за египтяните това беше нещо много умърсително, нещо много гнусно. Те не можеха да го понасят. Можем дори да открием и политически фактор в цялата тази картина. Примерно, как си обяснявате възкачването на Йосиф до пръв след фараон? От един роб, от едно момче там, от един младеж, да стане първия до фараон. Той да управлява този цял, този цял народ. Династията, от която произхождаше този фараон, който въздигна Йосиф, е династията на Хиксосите. Те са били преселници в Египет. И историята ни показва, че за един определен период от време те са завзели властта в Египет и те са си въздигали фарони, хора, които да управляват. В изход първа глава, 8 стих, четем нещо много интересно. Изход първа глава и там 8 стих. Тогава се възцари над Египет нов цар, който не познаваше Йосиф. След този фараон, който въздигна Йосиф, Библията не говори, че се възцари нов цар, който не познаваше Йосиф. Дали не го познаваше или не го признаваше за велик мъж в тази нация. Защото той не беше от техния народ, той не беше от техния етнос. Както и предишният фараон не беше от техния етнос. И не напразно историята ни докладва много бегло за предишния фараон, който въздигна Йосиф. И за фароните преди него. а Защото представете си, че в нашата държава дойде да управлява не българи, а на някой друг. Човек от друг народ. А, бихте ли желали след време в историята да се говори, че онзи примерно от Америка, от Англия, от не знам си къде е бил най-великия владетел, вършил много добри неща, благоуспява е народа по него време, а в вашето време народа е в криза. Едва ли Същото нещо се случва и тук. Идва вече Фарон, управител, който си е египтянин и като че ли иска да излечи онези следи в тяхната история, които говорят лошо за тях, защото онези, които са ги управлявали, не са били чисти египтяни. Можем да открием и економически фактор. Какъв е той? Как пак и откъде да го видим този економически фактор? Може ли да сетите какъв е този икономически фактор? Откъде евреите, хайде, откъде семейството на Яков си набавяше зърно жито? Те не произвеждаха. Те трябваше да си купуват. Те бяха номадско племе, те пътуваха, бяха в движение, а египтяните бяха хора, които се занимаваха с агрикултура. И те бяха едини от народите, от които семейството на Яков сега можеше да си, купи, да си купи жито и да преживее. Откриваме също в тази история и религиозния фактор. В лицето на Йосиф, който а, пред изпита остана твърд и верен на вярата, която имаше. Когато беше изкусен от жената на Петефри, той каза, как мога да съгреша аз против моя Бог – и как мога да извърша лошо нещо против моя господар, против моя ближен? Аз не мога да направя това. Климатичните фактори също можем да ги открием, защото в Египет много често се е случвала суша или наводнение. И виждаме в този период на цялата история, в семейството на Яков и преселването им в Египет, виждаме точно един такъв период. Време на суша, време в което те трябва да ходят в Египет, трябва да, да се набавят от там храна и постепенно, постепенно, в един момент да се преселят там. Във всеки един от тези епизоди ние виждаме в Божието присъствие, може би понякога дискретно, но в същото време много категорично човешките фактори и божествените фактори. Сляти заедно. Не можем да отхвърлям ни нито и не можем да отместим и другите. И всички те се приплитат и спомагат до финализирането на идеята евреите да стигнат в Египет. Тук откриваме всъщност двете направления, двата характера човешкия и божествения. Тук откриваме и двойното гражданство. Такова каквото го има, имаше го тогава, такова каквото го има и днес. Аз вярвам, че това изследване ще ни помогне да разберем по-добре нашата роля в света, в който живеем. Ще ни покаже, може би, нашето място в църквата. Ще ни покаже мястото на Бог в нашия живот и в живота на целия свят. Бих желал че тази поредица също да изследваме фактите свързани с църквата, за да можем да я разбираме по-добре. Бих желавал също да бъдем много открити, много честни и много критични, критични в добрия смисъл, разбира се, на думата, към всичко това, което Библията ни представя, което историята ни представя, за да бъдем, разбира се, конструктивни и да имаме ясното съзнание къде съм, какво е моето място, накъде пътувам, кого чакам и какво правя във всичкото това време. Аз вярвам много силно в божествената намеса за църквата и разбира се, това ме мотивира в тази поредица да изследваме нещата, които ние можем да направим, нещата, които ни засягат нас като хора и като част от тази църква на земята, за да можем в онзи ден, в който той дойде и си завърне, да знаем в кого сме вярвали и на къде сме вървяли. Бог да ни помогне. За това е желанието ми за всички нас. Амин.